Bon dia. Bon dia. Com estem? Molt bé. Ja em dic Anna. I res, us he vingut a explicar coses sobre la vinya, sobre el vi, perquè m'han dit, ostres, sí. perquè jo ara no em vaig cap allà. I em van dir, doncs abans d'anar-t'hi, a veure si pots venir i ens expliques quatre coses. Perquè els, tots els nens que hi han aquí sabeu si dic vinya que és una vinya, que s'hi planten una vinya, que s'hi planten. Què és això? Raïms. Us agraden els raïms? Sí. No? Qui ha dit -ho? No, no t'agrada el raïm? No. Ni el blanc, ni el negre, ni, ni cap cap cap? Ai, els altres sí? Una mica, una mica no? Una mica. Mireu, doncs, si us sembla, per començar primer de tot, us explicaré la història d'un raïm que deia que era el raïm inquiet. I sabeu per què deia que era el raïm inquiet? Doncs perquè tenia moltes ganes, moltes, moltes ganes de convertir-se el raïm en vi. Doncs mireu, veus aquí una vegada, un dia d'hivern que feia molt fred, molt fred, molt fred, un pagès va plantar un set, un set, és aquest tronc d'aquí, que és gruixut i recargolat. Neu vist alguna vegada de vinyes i de ceps? Sí. sí. Sí? Doncs aquest pagès en va plantar molts. En va plantar un al costat de l'altre fins que va tenir molts ceps plantats. Aleshores, durant tot l'hivern, els va regar i els va cuidar molt, molt, perquè creixessin. Quan va arribar la primavera, a la primavera van començar a néixer els primers botins de raïm. Doncs un dia, el set que estava parant al sol, que ja començava a fer caloreta com avui, va sentir una veu que li deia «Eh, hola set, hola set, que em veus? Estic aquí, hola set!» I el set, eh, que hem dit que era aquest tronc d'aquí, li va dir «Algú està cridant? Qui és que em crida?» I va veure que li havien sortit els primers raïms. "Ah, ets tu?" li va dir el cep. I el raïm li va preguntar: "Cep, digue'm, quan començaré a ser vi, perquè jo vull ser vi, quan començaré a ser-ho?" I el cep li va dir: Ui, encara et queda molt de camí per ser vi, perquè ets verd i t'ha de tocar el sol i has de madurar." I el cep li va dir: "Oi, és que em fa molta mandra esperar-te tant. Però el sempre li va dir no, però has de tenir paciència. Així que va passar tot el juny, tot el juliol, tot l'agost i quan va arribar el setembre aquell raïm que era tan verd, tan verd ja havia madurat. I clar, feia tan bona olor que després les abelles i les mosques tots anaven al raïm Mm! i l'oloraven i feia una bona olor i les mosques deien mm! a mi em sembla que menjaré una mica d'aquest raïm perquè estarà molt bo mm! i després les abelles feien mm! jo em sembla que també menjaré una mica d'aquest raïm però el raïm els deien: No, no vull que em mossegueu Jo vull arribar a ser un bombi. Per tant, aneu-vos a mossegar Alguns altres degutins de raïm més lluny I bé, doncs les abelles i les mosques Per sort van deixar al nostre amic El raïm inquiet Una mica tranquil·lent I llavors Quan va arribar el setembre al setembre va arribar l'època De fer la verema. Sabeu què és fer la barema? És quan sabeu que hi ha tots els raïms que pengen de tots els ceps? Doncs pues ve un senyor una senyora i els talla per aquí i els posa a dins un carràs. I llavors va arribar el setembre i, és clar va arribar el temps de fer la barema que recollien tot el raïm. Aleshores, el cep li va dir oh, raïm inquiet, raïm inquiet abans no marxis, deixe'm que et digui una cosa pensa que si vols ser un bon vi has de tenir paciència, no has de tenir mai pressa i així que el raïm li va dir molt bé, amicet, doncs ens veiem aviat i va venir un veremador que són els senyors que recullen el raïm veieu amb aquestes estisores que són les estisores de podar van podar tots els raïms que hi havia a la vinya i el van posar a dins d'un cabaç. I que n'hi havia de cabaços, tots els cabaços plens, plens, plens, de tots els raïms que trobaven a la villa. I aquells raïms que estaven contents. Hola, es deien tots els raïms. Jo soc en Merlot, hola, deien. Jo soc l'ull de llebre, hola, què tal? I el raïm deia, oh, jo vull ser vi, jo vull ser vi. I, clar, I els altres raïms li deien «Ui, doncs espera, que encara tenim un llarg camí!» I així, quan van tenir tots els cistells ben plens, ben plens, ben plens, els van posar a dalt d'un tractor i es van endur tots els cabassos fins al celler. I que van arribar en aquell celler i el raïm que estava content perquè va pensar «Ja està, ja ha arribat al celler!» Ara segur que ja seré vi. Oh! Però dins d'aquell celler li feia fred. Mmm! Li feia molt bona olor. Perquè sabeu que dins del celler és on es comença a fer el vi. I és clar, el nostre amic, el rellonquier, va dir Oh! Aquí segur que surto convertit en un bon vi. I així va ser com del cistell el van portar amb una desrapadora el raïm veieu que té aquest tronc així que és com marró i té les granes de raïm eh? doncs la desrapadora serveix per classificar per treure el raïm de la branqueta i llavors la nostra amiga la desrapadora li va dir no, espera't raïm que encara no seràs vi ara et convertiràs en most i el que van fer va ser agafar les pells els pinyolets i el raïm i posar lo tot junt i llavors, clar, el nostre amic el vinc quiet, va dir ja està, ara ja no tinc la branca ara ja sóc líquid segur que ja sóc vi ah, però no perquè després el vam posar uns dies en un dipòsit perquè m'assarés tot aquella barreja però ja sabeu que el nostre amic el raïm inquiet tenia moltes ganes de ser vi i va dir, un dia quants dies en més em deixareu aquí dintre, que jo tinc moltes ganes de ser vi. I què? I què? I quan sortiré d'aquí? I li van dir, ui, espera't, perquè ara anirem a la premsa. I la premsa és un lloc on aixafen tot el que quedava del rei. Que hem dit que hi havia la pell, els pinyols i el raïm. Ai, que el nostre amic inquiet ja tenia moltes ganes de ser vi i després van aparèixer els llevats i li van dir no, raïm inquiet bé, raïm, però ja no tenia forma de raïm i li van dir ara amb nosaltres els llevats ja veuràs com fermentaràs i canviaràs l'olor i el gust i a partir d'aquí sí que podràs començar a dir que seràs vi ai l'amic inquiet tenia tantes ganes de ser vi que no podia esperar així que quan va aparèixer la bota, heu vist mai una bota de veritat, que són així és més, més menys com això però és més gros i moltes tenen un foradet veieu que tenen aquí un foradet que és per després on treuen el vi quan ja està fet i la bota li va dir ui, ara ha de reir m'inquiet t'has de passar molt de temps en mi has d'envellir oh! Què vols dir que ets d'envellir? I, I em cauran les dents, em sortiran les rugues, em sortirà el cabell blanc. I la bota li va dir, no, perquè tots tu un raïm. Envellir vol dir que t'has d'estar molt temps aquí esperant. I així va ser com aquella bota, que va estar molt de temps al celler, la vam posar en un racó i es va esperar temps. I així que el nostre amic, el raïm inquiet, que ja no és raïm, sinó que començava a ser una mica vit, es va dormir per esperar-se i al cap de molt temps, molt temps, molt temps oh, va sentir hola hola oh, i es va despertar la de cop i va dir, oh, m'estan cridant a mi ja m'ha arribat l'hora oh, i llavors un senyor veieu aquest senyor que té aquest nas tan llarg oh, és un senyor que en diem anòleg i aquest senyor és el que prova el vi i decideix si està bo o no ha quedat gaire bé i llavors el vi el van posar dins una copa per provar-lo. I l'enòleg va agafar aquella bota, va provar el vi, el va olorar. Mm, doncs sí, sí que ha quedat bé aquest vi. El vaig a provar. Va provar el vi. Mm, doncs sí que és bo aquest vi. Ha quedat deliciós. I com va quedar tan bo, amb bo, tan bo aquell vi, sabeu què van fer? Doncs que el van posar a dins del celler, a dins d'una gota. I a dins, ai, a dins d'una ampolla. I de l'ampolla el van posar a dins d'un porró. I del porró el van posar a dins d'una taula i ve aquí un gos, i ve aquí un gat, que el vi se'l van acabar. Eh? Molt bé, ara que hi ja hem conegut una mica la història d'un raïm us explicaré que durant tot l'any durant tot l'any es fa feina amb una vinya tot l'any, tot l'any veieu allà a la vera? Sí, eh? tot l'any, tot l'any per exemple, ara quin més estem? al juny al juny doncs durant el mes de juny i juliol el que es fa és llaurar, mireu, aquí tenim uns dibuixos. Ara us posaré una cançó d'un senyor que es diu en Pere de la Mel. En Pere de la Mel també ens explica una miqueta tot el que és el procés del raïm. Mireu, aquí amb el tractor, que és el que es faria ara durant el mes de juny i juliol, es llauren totes les terres. Heu vist de vegades un tractor sí. que es remou totes les terres, que té com aquestes punxetes? Eh? Sí. Doncs es remou totes les terres després el que fan és tallar una mica els ceps perquè agafin molta força per poder tenir molts raïms després l'ensofren veieu que té així com un pulsimet per aquí, l'ensofren perquè el raïm arribi molt fort i molt bo, molt bo, molt bo i així les mosques i les abelles com aquelles que hem vist abans no el facin tot mal després el poden que ara ja sabem què és podar el vi després el posen aquí en els cistells aquests que hem explicat ara eh? i se'l porten a dins del tractor i el porten cap al senyor. Després el posen a dins d'una bota, com el nostre amic, el raïm inquiet, i el deixen a dins d'una bota i el posen a dins d'una polla. I aquí veiem com abans, fa molt temps, el xafaven amb els peus. Algú de vosaltres ha xafat mai raïms? Oh, sí? Heu xafat raïms? I molts, molts. I us han quedat els, els peus molt bruts o molts nets? Molt teniu els peus drets, no? Quan aixafau sí. els raïms ah. doncs això abans, ara només es fa amb algunes festes tradicionals però abans es aixafava tot el raïm amb els peus i quedaven uns peus macos, macos, macos doncs ara us posaré una cançó que si voleu la podem anar cantant perquè veureu que és molt fàcil val? i jo us aniré indicant el que ens va explicant la cançó ja ho que aquest senyor en Pere de Ramel ens explica el que fem. El vi ja el poden, el mel el poden. Ja, sé, no sé, no el poden. ja sabem que és pura el, eh? el vi, eh? Pura del vi, pera la mel ja el poden el vi. El vi l'ensofre, pera de la Ens sorrint ens pren el vi, Per de la mel l'ensofre el vi. el vi, pera de la mel ens embota el vi el vi se'l veuen pera de la mel se'l veu pera el vi, però de la mel ens veu el vi molt bé doncs ara que sabem ja sabem una mica el procés del vi i què s'hi fa? Però ara us parlaré de la història d'un dels animalons que podem trobar entre entremig les vines, que és una cèrvola. Veieu que és aquesta cèrvola d'aquí? Doncs veus aquí que una vegada hi havia una cèrvola molt entremaliada i corria amunt i avall per totes aquelles vines que trobava. Ah, i aquesta cèrvola era molt entremaliada... I anava corrents, corrents, i un dia va sentir, oh, que hi havia uns gossos. Oh, i aquests gossos que em deuen buscar a mi. Doncs sí, perquè dalt del turó, oh, i hi havia un caçador que guaitava a veure si trobava la cèrvola. Oh, ah, he trobat la cèrvola, va dir aquell caçador. Oh, on dia, la cèrvola es va posar molt nerviosa, i ara què faig? I ara on m'amago? I també va començar a mirar no hi ha lloc on poder-me amagar perquè estic al mig d'unes vinyes i és clar, no hi ha arbres ni coves i sabeu on es va amagar la cèrgola? Perquè és clar no es podia amagar enlloc va trobar un cep molt gran, molt gran, molt gran i es va amagar sota el set. i va pensar, ja està aquí sota com aquest set té aquestes fulles tan verdes, tan verdes, tan verdes, aquí segur que el caçador no em trobarà. I a més a més, la cèrvola estava molt cansada perquè havia corregut molt. I vosaltres quan correu molt també us canseu o no? Sí. Eh que sí? Però clar, la cèrvola, doncs què li feien? Li feien mal les potes, li feien mal les orelles, li feien mal tot perquè havia corregut molt, molt, perquè el caçador no l'atrepés. La, no i aleshores la cèrvola aquella va dir Ai, em quedaré aquí sota una estoneta a veure si sí el caçador no em veu i se'n va i s'oblida de mi. I així va ser com la cèrvola es va quedar allà sota. Ah, però aquell caçador, aquell caçador va pensar mm, Aquesta cèrvola segur que se'm va anar algun lloc i jo l'heg de trobar. Així que el que faré serà esperar-me aquí fins que surti. El que passa és que hi ha moltes vinyes i tenen unes fulles molt grosses. a veure si haurà marxat corrents i no l'hauré pogut atrapar. així que el caçador es va estaar guaitant a veure si veia aquella cèvoula. una cèvola que estava allà a sota, que no es movia perquè va pensar, jo no em moc d'aquí, perquè jo no vull que el que caçó d'on vegi. Però de cop, sabeu què va sentir? Va sentir un soroll que feia... Sabeu què era? Era la seva panxa. Tenia una gana. Uh clar, he corregut tant i he anat tant de bòlic, cada tinc molta gana i què puc fer, què em puc menjar perquè és clar, no em puc pas moure d'aquí perquè si no el caçador em veurà però va tenir una idea va dir, ja sé què menjaré em ah, menjaré unes fulles d'aquest set perquè segur que són molt tendres i molt bones així que la cèrvola el que va fer va ser agafar una fulla mmmm que és bona aquesta fulla heu menjat mai fulles vosaltres? no, no eh? No. això s'ho mengen els animalons però clar, a aquella cèrbola li agradaven molt molt aquelles fulles Ai, el, sí. el teu papa menja fulles? Mm. ah! i verdes també? ah! doncs pues mira segur que li agradaven tant tant com a la cèrbola mm. perquè la cèrbola va començar a menjar una fulla mmmm! que bona! i una altra fulla? i una altra, mm, que bona i una altra d'aquí, i una altra d'allà i una altra d'aquí, i una altra d'allà i una altra d'allà oh, que es va menjar tot el cep. totes les fulles que tenia al damunt per tapar-la se les va menjar, però clar era molt golafra aquesta cèrbola sabeu què vol dir golafra? que menja molt, que menja molt. Mm. i és clar, no em va tenir prou en només menjar dues o tres fulles va començar a menjar, a menjar, a menjar. Va menjar tant que es va menjar el seu amagatall. I aleshores, clar, la cèrvola ja no tenia on amagar -se. Però la cèrvola no se'n va donar I estava tan tipa, tan tipa, tan tipa que va dir... Ai, oh, ara tinc son. Vosaltres també feu la migdiada, de vegades? Quan acabeu de dinar-ho així, oi? a vegades, quan es pot doncs la cèrvula va pensar ah, jo ara faré una migdiada perquè estic molt tipa i no puc començar a córrer a més a més encara em fan una mica de mal els peus així que la cèrvula es va estirar ai, va fer una mandra ai, quina mandra que tinc i es va posar a dormir Ai, que bé que sí està. Quan ja fos, veu què? El caçador que no s'havia mogut de llarals, oh, estava observant tota la vinya i oh, va veure la sèrvola, va dir: "Ah, ja t'he enganxat, estaves aquí sota". I és clar, com que la sèrvola estava dormint, no va veure ni es va donar que el caçador l'estava mirant oh, és allà aquella cèvola mm, ara segur que no se m'escapa. Així va ser com el caçador va anar cap a baix corrents, corrents corrents i va caçar la cèvola, és clar, perquè la cèvola, com estava aquí dormint, no es va donar compte de res. I és clar, la va matar. i el caçador se'n va anar ben content cap a casa seva nens i nenes heu de recordar una cosa si mai us amagueu a sota d'una vinya no us la mengeu eh? deixeu aquí un gos i aquí un gat que aquest conte també s'ha